26. fejezet Fegyverrel alszom, egy 9 mm-es Berettával, melyet törvényesen vásároltam, s melynek tartására Florida állam bocsátott engedélyt. Húsz éve nem sütöttem el lőfegyvert, azóta, hogy leszereltem a tengerészgyalogságtól, és semmi kedvem nincs most elkezdeni lövöldözni. A Beretta ott pihen egy kartondobozon, amely éjjeli szekrényként szolgál az ágyam mellett. Egy másik doboz a földönhever, tele van mindazokkal a dolgokkal, amelyekre szükségem van. A laptopom, az iPad, néhány könyv, borotválkozó készlet, készpénzelteli műanyagtasak, néhány dosszié, benne személyes papírok, egy feltöltő kártyás mobil Miami kódos telefonszámmal. A ruháim egy csomó bőröndben vannak, amely éppen befér az Audi elég szűkös csomagtartójába. Mindezeket, a pisztolyt, a mobiltelefont, az úti bőröndöt nemrég vásároltam arra az esetre, ha esetleg gyorsan kellene távoznom. Nos, a gyors távozás indokoltá vált. Még hajnal előtt beteszek mindent a kocsiba és várok. Utoljára kiülök az erkére, és kávét kortyogatva figyelem, ahogy lassan feljön a nap és az óceán először rózsaszínűre, majd narancsárgára változik. Sokszor végignéztem már ezt, de nem mondtam rá. Egy tiszta reggelen a tökéletes gömb kiemelkedik a vízből, és azt mondja, jó reggelt, micsoda gyönyörű napra ébredtünk már megint. Nem tudom, merre induljak el, nem tudom, hol fogok kikötni, de az a tervem, hogy valahol a tengerpart közelében leszek, s minden napomat így, Ebben a csöndes tökéletességben kezdhetem majd. Fél kilenckor kisétálok a lakásból, és magam után hagyok egy étellel, itallal félig teli hűtőszekrényt, szedett-vedett evőeszközöket, tányérokat, edényeket, egy szép kávéskannát, néhány képes újságot a kanapén, némi kenyeret meg kétszer sültet az éléskamrában. 46 napig éltem itt. A börtön után ez volt az első igazi otthonom és szomorúan megyek el. Azt hittem, több időt fogok itt tölteni. Égve hagyom a lámpákat, bezárom magam mögött az ajtót, és eltűnődöm azon, vajon hány átmeneti búvó hely vár még rám, amíg végre nem kell már rejtőzködnöm. Beülök a kocsimba, és elhajtok, és hamarosan a Jacksonville felé hömpölygő autóáradat közepén vagyok. Tudom, hogy ott jönnek valahol mögöttem, de talán már nem sokáig. Két órával később elérek Orlandó minden irányba szétterjeszkedő északi részéhez, és megállok reggelizni egy palacsintázóban. Lassan eszem, újságot olvasok, és figyelem a tömeget. Az utca végén bejelentkezem egy olcsó szállóban, és készpénzben kifizetek egy éjszakát. A recepciós fényképes igazolványt kér, de elmondom neki, hogy tegnap este elvesztettem a tárcámat egy kocsmában. Ez nem tetszik neki. De az igen, hogy készpénzt kap, úgyhogy ennyiben maradunk. Odaadja a kulcsot, én meg felmegyek a szobámba. Fogom a szakmai telefonkönyvet, meg a feltöltőkártyás mobiltelefonomat, és végül találok egy autómosót, ahol délután háromkor hajlandók fogadni. A vonal túlsó végén a srác megígéri, hogy 199 dollárért új autót varázsol az Audimból. Bák profi mosójában nagy a forgalom. Nem kétséges, hogy jól megy az üzlet. Az Audim egy Deni nevű véznas kerül, aki nagyon komolyan veszi a munkáját. Aprólékos lékos részletességgel magyarázza el nekem, hogyan fogja lemosni, majd csillogóra polírozni a kocsit, és meglepődik, amikor azt mondom neki, hogy megvárom. Két óráig is eltarthat. Közli velem. Nincs hová mennem. Felelem. Megvonja a vállát és behajt az audival az autómosó állásba. Egy vászontető alatt leülök egy padra, és olvasni kezdek egy puha fedelű Walter Mosley regényt. Fél órával később Denni végez a külső mosással, kinyitja mindkét ajtót, és neki lát a porszivózásnak. Oda megyek hozzá, hogy beszélgessünk. Elmondom neki, hogy elmegyek a városból, úgyhogy a bőrönd a hátsó ülésen marad, és kérem, ne nyúljon hozzá a csomagtartóban lévő papírdobozokhoz. Deni megint vállat von, neki aztán mindegy. Kevesebb dolga lesz. Még egy lépéssel közelebb megyek, és elmesélem Deninek, hogy éppen egy csúnya válló per közepén vagyok, és alaposokon van feltételezni, hogy a feleségem ügyvédei minden lépésemet figyelik. Erős a gyanúm, hogy valahol a kocsiban vagy a kocsin elrejtettek egy GPS nyomkövetőt és a denny megtalálja, kap még egy százast. Először kicsit tétovázik, de határozottan közlöm vele, hogy a kocsi az enyém, és nincs abban semmi törvénytelen, ha az ember eltávolít egy nyomkövetőt a saját autójáról. A feleségem nyavajás ügyvédei szegik meg a törvényt. Végül felcsillan a srác szeme. Benne van. Felnyitom a motorház fedelet, és hozzáfogunk a kereséshez. Közben elmagyarázom, hogy nagyon sokféle szerkezet létezik, a legkülönbözőbb méretben és formában készülnek, de a legtöbbet erős mágnessel látják el. A típustól függően az elem hetekig kitarthat, de az is lehet, hogy a szerkezetet csatlakoztatták a kocsi akkumulátorához. Honnan tudja ezeket? kérdezi Denny, miközben a kocsi alatt fekszik és az alvázat vizsgálja, mert én is elrejtettem egyet a feleségem kocsián. Felelem, és ez tetszik neki. – Miért nem kereste meg maga? – kérdi. – Mert figyeltek. Egy órán keresztül kutakodtunk, de nem találtunk semmit. Már kezdem elhinni, hogy nincsen semmiféle gyanús kütyű a kocsimban, amikor is Denny lecsavarozza a jobboldali fényszóró mögötti táblát. A hátán fekszik. Válla nyomódik a jobboldali guminak. Kihúz valamit, gyors mozdulattal, és odaadja nekem. A vízálló borítás, fekete-kemény műanyag, az egész nem nagyobb egy mobiltelefonnál. Bingo! Mondom. Több száz nyomkövetőt megnéztem az interneten, de ilyet, mint ez, egyet sem láttam. Úgyhogy arra gondolok, biztosan kincstári darab. Nincs rajta márkanév, se számok, se betűk. Szép munka volt, Denny. Dícsérem meg a srácot, és a kezébe nyomok egy százas bankót. Befejezhetem a polírozást? Kérdezi. Persze. Arrébb sétálok, hagyom Denit dolgozni. Az autómosó mellett van egy kisebb bevásárlóközpont, benne olcsó portékákat áruló üzletek. Veszek egy bögre állott kofelymentes kávét, leülök az ablaknál lévő egyik asztalhoz, és a parkolót figyelem. Leáll egy kedilek. Idős házas pár száll ki belőle, csoszogva indulnak egy kínai gyors étterem felé. Amikor bementek, kijövök a kávézóból és keresztül vágok a parkolón, mintha a kocsimhoz tartanék. A kedilek mögött gyorsan lehajolok és a benzintank aljához erősítem a nyomkövető szerkezetet. A kocsinak ontariói rendszámtáblája van. Tökéletes. Denny az ablakot mossa, csorog róla az izzadság, elmerül a munkában. Megkopogtatom a hátát, s ezzel kicsit megijesztem. Figyeljen, Deni! mondom. Pompás munkát végzett, komolyan, de valami közbejött, és most azonnal indulnom kell. Leszámolok három darab százast, és odadom neki. Nem érti az egészet, de inkább nem foglalkozik vele. hogy akarja, öregem, mormogja a pénzre meredve. Mennem kell. Lehúzza a kocsi tetejéről egy rongyot. Sok szerencsét a vállással! Kösz! Orlandótól nyugatra rákanyarodok a 75-ös állam közire, és észak felé tartok. Okala, aztán Gainesville, és megérkezem Georgia államba, ahol egész pontosan valdoztában megszállok éjszakára. A következő nap bolyongásai során eljutok New Orleansbe, nyugati irányba Texasba, Wichita Fallsba, a legészakibb pont pedig Kansas City. Államközi autópályákon, állami autóutakon, forgalmat bonyolító megyei országutakon közlekedem. Mindent kézpénzzel fizetek, legjobb tudomásom szerint tehát nem hagyok nyomot magam után. Vagy tucatszor visszafordulok és meggyőződöm arról, hogy senki sem követ. A Virginia állambéli Lynchburgben ér véget az utazásom, ahol valamivel éjfél után begurulok egy motelhez, és megint csak készpénzzel fizetek egy szobáért. Eddig csak egyszer fordult elő, hogy nem álltak velem szóba, mert azt állítottam, hogy elvesztettem az igazolványomat. De hát ugye nem a Merriotban vagy a Hiltonban szállok meg. Unom már az utazást, szeretnék végre munkához látni. Másnap reggel sokáig alszom, aztán beülök a kocsimba, és egy órányi autózás után megérkezem Ronókba. Bárki, aki ismeri Max Szinte biztosra veszi, hogy ebben a városban nem bukkan fel. Ezt tudván és új arcon birtokában semmi kétségem felül, hogy ismeretlenül, észrevétlenül mozoghatok a 200 ezer lakosú városban. Az egyetlen zavaró tényező a floridai rendszámom. Ezért fontolóra veszem, hogy bérelek egy másik kocsit. De mivel ez sok papírmunkával járna, úgy döntök végül, hogy inkább mégsem. Ráadásul a floridai háttér később még jól is jöhet. Autózgatok egy ideig a városban, körülnézek a belvárosban, a régi városrészben és az egyre csak terjeszkedő külvárosban. Malcolm Benister több alkalommal is járt egyszer 17 éves korában a középiskolai futballcsapat tagjaként. Winchester csak három órányira van innen, a 81-es állam közén. Fiatal ügyvédként Melkom kétszer jött ide előzetes tanúvallomások ügyében. A Ronókkal szomszédos szálemben Melkom eltöltött egy hétvégét egyik barátja mennyegzőjén. A házasság vállással ért véget, ahogy Melkomé is. Miután Melkom börtönbe került, soha nem hallott többé a barátról. Úgyhogy többé-kevésbé ismerem a környéket. Az első motel, ahol próbálkozom, egy országos láncos tartozik, és a vendégek regisztrációjára szigorú szabályok vonatkoznak. Az elveszett tárcáról szóló mese itt nem működik. Nem kapok szobát, mert nem tudok arcképes igazolványt mutatni. Semmi gond. Rengeteg olcsó motel van a környéken. A város déli részébe keveredem, és hamarosan szállem elegánsnak éppen nem nevezhető részében találom magam, ahol kiszúrok egy motelt. Valószínűnek tetszik, hogy ez olyan hely, ahol egy órára is kiadnak szobákat. A készpénzt örömmel veszik. A 40 dolláros napi tarifát választom, majd közlöm a pult mögött álló idős nővel, hogy néhány napig itt leszek. Nem túlzottam barátságos, és felmerül bennem, hogy már a régi szép időkben is az övé lehetett ez a hely, amikor a feketéket még elzavarták. Legalább 30 fok van, és megkérdezem, működik-e a légkondicionáló. Vadonatúi gépek vannak, mondja a nő büszkén. Hátul parkolok le, közvetlenül a szobám előtt, jó messze az utcától. Az ágy és a padló tiszta. A fürdőszoba akár a patika. Az ablakra szerelt légkondicionáló kellemesen zümmög, és mire kipakolok a kocsiból, már húsz fok körül van a hőmérséklet. Elnyúllok az ágyon, és azon merengek, vajon hány pásztorórát bonyolítottak le itt. Evára gondolok, a puerto nőre, és arra, milyen jó is lenne újra megölelni. Aztán van ezt a jang jut az eszembe, és eltűnődöm, milyen lesz majd végre megérinteni. Miután besütétedik, elsétálok az utca végébe, és egy gyors étteremben megeszem egy családát. Tíz kilót adtam le azóta, hogy eljöttem Förzburgből, és feltett szándékom, hogy továbbfogyok, legalábbis egyenlőre. Amikor kijövök az étteremből, a sportstadion fényeit látom, és úgy döntök, megnézek egy meccset. A Memorial Stadiumhoz hajtok, a Salem Reed Sox otthonához. A Lynchburg-Hillcast csapata ellen játszanak, tisztességes tömeg előtt. 6 dollárért kapok jegyet a nyílt tribűnre, veszek egy sört az egyik árustól, és nézem a meccset, magamban szívom a látványt és a hangokat. A közelben ott van egy fiatal apuka két fiával, a nagyobbik sem lehet több hat évesnél, mindketten redszakszos meszt és sapkát viselnek. A fiamra bóra gondolok, és arra a sok-sok órára, amelyet bézbólozással töltöttünk a kertben, miközben Dion a kis teraszon ült és jeges teát kortyolgatott. Mintha tegnap lett volna, hogy együtt vagyunk, kis család, nagy álmokkal és nagy tervekkel. Bó kicsi, aranyos gyerek volt, és az apját igazi hősnek látta. Öt éves korában meg akartam tanítani, hogy mindkét kezével tudjon ütni, de akkor az FBI belépett az életembe, és tönkretett mindent. Úristen, milyen kár! De rajtam kívül ez mást már nem nagyon érdekel. Gondolom apám meg a testvéreim szívesen látnák, hogy rendeződik az életem, de van, ami ennél fontosabb a számukra. Megvan nekik a maguk baja. Ha egyszer börtönbe kerülsz, mindenki azt gondolja, megérdemelted, és a szánalom véges. Biztos vagyok benne, hogyha megkérdeznék Winchesterben a barátaimat meg az ismerőseimet, valami ilyesmit mondanának. Szegény Malcolm, olyanokkal állt össze, akikkel nem lett volna szabad. Csinált néhány disznóságot, egy kicsit mohó lett. Milyen szomorú. Mindenki gyorsan felejt, mert mindenki felejteni akar. A bűnözés elleni háborúnak megvannak az áldozatai, szegény Melkom hagyta, hogy elkapják. Egyedül vagyok tehát. Max Reed Baldwin szabad ember, de bujkálnom kell, és azon töröm a fejemet, hogyan álljak bosszút, miközben ellovagolok a naplementében.